Els partits de l'oposició, en diferents graus, es mostren molt crítics amb el que consideren 100 dies d'inacció del nou govern municipal. El partit majoritari, Convergència i Unió, considera que no s'han pres cap projecte pendent important i que han demostrat ser un govern feble. Segons ha explicat el cap del grup convergent i en Enric Nolis, els primers mesos de govern han estat poc productius. A més, ha afirmat que de moment no s'ha actuat per combatre la crisi econòmica i afegeix que el nou govern no ha fet prou esforços per arribar a acords amb els partits de l'oposició. Tot i així, des de Convergència i Unió consideren que cal esperar encara un temps prudencial perquè el nou govern comenci a rodar. El veig com, com un govern feble que no està prenguent actuacions, no està prenguent accions, no, no puc jutjar el que s'ha fet perquè més aviat és la mancança del, del que s'ha fet. Ha governat amb certes fixacions mentals en principi té una posició molt predefinida en desfer o en anar en contra de tot el que havia fet el govern anterior. Crec que això és una que no és correcte i també crec que això és una que aniran sobreposant-nos en aquesta situació. El grup de gent pel progrés de Tiana, pel seu costat, ha estat contundent en la seva valoració i ha afirmat que després d'aquests tres mesos segueixen sense conèixer el seu programa de govern i els arguments que justifiquen el pacte entre els dos partits. Escoltem el seu portaveu, Joan Pau Hernández. A part de uh, manca d'iniciativa el que veiem és una cortina de fum en temes econòmics per després anar aplicant mesures uh, completament injustificades com per exemple la recent puja de, dels preus de l'escola Bressol. No? Una cortina de fum per amagar que en el fons no hi ha programa ni hi ha polítiques previstes. Per la seva banda el portaveu del Partit Popular Manuel Gonzalo ha estat el més conciliador i ha afirmat que cal tenir paciència per avaluar la tasca de govern, ja que l'actual conjuntura econòmica de l'ajuntament és prou delicada com per no exigir resultats immediats. Jo crec que cal que tenir un poquito més de paciència perquè realment en estors moments, pues se de revisar tot el estat medi econòmic i financer del ajuntament i veure en què situació real està i ver cuáles són les mesures que hi ha que tomar i aquestes mesures que habrà que tomar, pues habrà que tomar-las a plazo corto o a plazo medio. Serà algo que l'equip de govern, pues tindrà que hablar con tots els grups i veure de què forma i consensuadamente se puede optar per solucions que quedin en estabilitat. Durant tota aquesta setmana Radio Tiana entrevistarà els diversos portaveus polítics de l'oposició dins de l'espai l'entrevista de l'informatiu. Aquest dimarts és el torn del de Convergència i Unió en Rignolis.